Громадянин лише раз оштрафований за перевищення швидкості. Контрасти настільки разючі, що говорять самі за себе. У ніч, про яку йдуться, вони скітті дивилися телевізор до 22-ї години. Тоді трохи почитали і вимкнули світло. Він поцілував її на добраніч, сказав, як завжди, що окохає її, і вони поснули. Зі сну їх викопила колотнеча. Будинок здригався, лунали постріли. Дух видобув свій пістолет і сказав Кітті дзвонити 911. А тоді настало безумство. Він кинувся до темного коридору і побачив, як два силуети біжать до сходів. Він упав на підлогу і почав стріляти. Його ж одразу поранили в плече. Ні, рішуче заявив він. Ніхто і словом не озвався про поліцію. Кітті скрикнула і вибігла в коридор і потрапила під зливу куль, описуючи звуки. В момент коли влучив його дружину, дух не стримує сліз. Половина присяжних також плачуть. Глава 25. Фінні непотрібна частина дуга Ренфро. Він намагається довести, що дух свідомо стріляв у поліцейських. Але дух спростовує його аргументи, повторюючи знову і знову. «Я не знав, що там були копи. Я думав, тут були злочинці, які вломилися в мій дім». Я не викликаю інших свідків, вони мені не потрібні. Фіні виголошує непереконливу заключну промову, весь час уникаючи здорового контакту з усіма присяжними. Коли надходить моя черга, нагадую важливі факти і намагаюся тримати себе в руках. Було б легко, остаточно розчавити копів, додати акцент на невиправданій жорстокості, але з присяжних уже досить. Суддя Пондер дає присяжним інструктаж щодо чинного законодавства, а тоді каже, що їм час вийти і порадитись. Однак ніхто не рухається. Те, що відбувається далі, можна вважати історичною подією. Присяжний номер 6. Чоловік на ім'я Віллі Грант, він повільно піднімається і каже «Пане суддя, мене вибрали головою цього журі присяжних, і я маю запитання». Суддя, юрист з бездоганою витримкою лякається і очманіло зиркає на фіні і на мене. У судовій залі знову. — Запанувала дзвінка тиша. Я взагалі завмираю. — Що ж, — каже його честь. — Щодо цього я впевнений. Я розпорядився, щоб присяжні вийшли і почали радитись. Присяжні не рухаються. — Нам не потрібно радитись, ваша честь, — відповідає пан Грант. Ми і так знаємо, як діятиму. Але я неодноразово застерігав вас від обговорення справи суду. Ворона гадує суддя пан Грант незворушно повторюю ми не обговорювали справу, але у нас є вердикт. Нема про що дискутувати чи радитись. Моє запитання таке: чому підсудний пан Ренфро, а не копи, які вбили його дружину? У судовій залі миттю шерихаються зітхання і перемовляння. Суддя Пондер намагається відновити контроль, голосно прокашлює уточнює. Ваш вердикт одностайний. Ще пак, ми визнаємо пана Ренфро невинним і вважаємо, що цим копам слід висунути обвинувачення у вбивстві. Я хотів би попросити присяжних підняти руки, якщо ви згодні з виправдальним вироком. Дванадцять рук злітають в голову. Я кладу руку на плечі Дуга Ренфро. Він знову починає плакати. Частина четверта. Обмін. Глава перша. Зазвичай після гучної справи я зникаю, тим паче після такої, яка потрапляє на перші шпальти преси у безліч ефірів. Не те, щоб я не любив увагу. Я адвокат. Це природньо для мене. Однак справою Ренфро я зачепив департамент поліції, поставив на зручне становище деяких копів, деяких по-справжньому впливових хлопців, які не звикли відповідати за власні проступки». Запахло, як кажуть, з малиним, тож час зробити перерву. Закидаю в фургон якийсь одяг, ключки для гольфу трохи чтива і пів'ящика бурбону в порційних пляшках, і виїжджаю з міста наступного дня після вердикту. Погода вогка і вітряна, для гольфу надто холодно, тож я прямую на південь, як один із незлічених птахів у пошуках сонця. Протягом своїх безладних блукань я виявив, що ледь не в кожному невеликому місті з населенням понад 10 тисяч є громадське пол для гольфу. На вихідних там зазвичай доволі людно, а от у будні людей менше. Я їду на південь, випробую принаймні одне поле щодня, іноді два. Граю сам без кедді, без підрахунку результатів, готівкою розраховую за невибагливі мотельні номери. Їм небагато, а пізніми вечорами попиваю бурбон, читаючи останні з Джеймса Ліберка чи Майкла Коннелі. Була по мене купа грошей, я б займався цим усе життя. Та купи грошей немає, тож рано чи пізно я повертаюсь у сіті, і недобра слава наздоганяє мене негайно. Друге близько року тому молоду жінку на ім'я Джеліана Кемп було викрадено, коли вона, не відавши приятеля, виходила зі шпиталю. Її автомобіль без жодних слідів виявили на третьому поверсі парковки поруч зі шпиталем. Камери спостереження зафіксували її коли вона йшла до свого авто, але потім вона вже вийшла із зони огляду. Проаналізували зображення зі всього 14 камер, перевірили номерні знаки усіх транспортних засобів, які заїздили або виїздили у проміжку 24 годин і виявили лише одну значиму подію. Через годину після того, як Джуляну було зафіксовано по дорозі до її авто, синій позашляховий форт виїхав з парковки. За кермом був білий чоловік у бейсболці і в окулярах. На пошля... шля... позашляховику були вкрадені номерні знаки зайови. Протягом вечора чергові не бачили нічого незвичайного, а той, хто приймав у білу квитанцію, його не пам'ятав. За годину до виїзду позашляховика через виїзні ворота проїхало 40 машин. Детективи обнишпорили кожен дюйм парковки та нічого не знайшли. Викрадач не вимагав викупу. Відчайдушні пошуки виявилися даремними. На обіцяну початкову нагороду в сумі 100 тисяч доларів ніхто не відгукнувся. За два тижні синій позашляховик знайшли покинутим в Національному парку за сотню миль. Його викрали і попереднього місяця в Т Техасі. Номерні знаки були з крадені, ясна річ. Викрадач був не дурним, він начисто вимив позашляховик ні відбитків пальців, ані волосся, ані крові, ні чугісінько. Його розмах, а також планування вразили слідчих. Вони мали справу не зі звичайним злочинцем. Невідкладні справи додавало й те, що батько Джиліани Кемп один із двох заступників шефа поліції, що й казати, департамент надав справі найвищого пріоритету, натомість. В час загалу ще не було відомо, що Джиліана була на третьому місяці вагітності. Як тільки вона зникла, її бойфренд розповів батькам про вагітність. Вони тримали це в таємниці. Тим часом полюція працювала день і ніч, щоб знайти зниклу. Від Джиліани не було ні слуху, ні духу. Її тіла не знайшли. Мабуть, вона померла, але коли її вбили... Найгірший зі сценаріїв був найімовірнішим. Її вбили не одразу, а тримали в полоні, поки вона не народила. Через 9 місяців після зникнення, коли гроші на винагороду продовжували накопичуватись, певна наводка привела поліцію до ломбарду, неподалік від мого помешкання. Золотий ланцюжок з маленькою грецькою монетою заклали за 200 доларів. Бойфрен Джиліани опізнав ланцюжок як свій подарунок їй на минуле різдво. Під пильному компреси детективи відчайдушно силкувалися встановити послідовність володіння. Це привело до іншого ломбарду, іншої годи і зрештою до підозреного на ім'я Арш Сванжар. 31-річний волоцюга без явних засобів існування. Сванжар мав за плечима дрібне крадійство і не торгівлю наркотиками. Жив на звалищі трейлерів, рядом зі своєю матір'ю п'яницею, яка отримувала допомогу по інвалідності. Через місяць після ретельного стеження Стенджера нарешті привезли на допит. Він тримався стримано і ухильно, а через дві години безрезультативного опитування замкнувся і став вимагати адвоката. Не маючи неспростовних доказів, поліція його відпустила, але продовжувала відстежувати кожен його крок. Йому все ж вдалося кілька разів заночувати, але він завжди повертався додому. Минулого тижня його знову забрали на допит. Він вимагав адвоката. «Гаразд, а хто твій адвокат?» – спитав детектив. Чувак на ім'я Рут. Себастьян Рут. Третє». Додаткові неприємності з поліцією – останнє, що мені зараз потрібно. Але, як прийнято казати в нашій професії, ми не завжди можемо вибирати собі клієнтів. А кожен обвинувачений, незалежно від мерзенності свого злочину, має право на адвоката. Більшість людей цього не розуміють і не приймаються. Я тим паче не приймаюсь. Це моя робота». Правду кажучи, спочатку я був у захваті від того, що Сванжер обрав мене, у захваті від можливості встромити свого носа у ще одну сенсаційну справу. От тільки ця переслідуватиме мене завжди. Я проклину день, коли вперше увійшов у центральне управління, щоб по-перше, переговорити з Арчем Сванжером. Витоки у департаменті поліції більше, ніж у старому водогоні. І на момент мого прибуття інформація вже розійшлася. Репортери з операторами ловлять мене на вході в будівлю і прагнуть дізнатись, чи я представляю Арча Сванжера. Відбуваюсь різкими без коментарів – не зупиняються. Отже, з цієї миті кожен у місті вважатиме мене його адвокатом. Чудовий тандем, чи не так? Жахливий убивця і адвокат негідників ладний захищати кого завгодно. Я бував у центральному управлінні чимало разів, то повсякчас час відчувається наглість. Кудись поспішають патрульні поліцейські у формі, перекидаються грубими жартами з тих, хто застряг за столами. Детективи в дешевих костюмах заклопотно ходять по коридорах з таким виглядом, ніби їм начхати на довколишній світ. Перелякані родичі, розсівшись по лавах, чекають на погані новини. І завжди знайдеться адвокат, який веде напружену розмову з поліцейським або ж поспішає до свого клієнта, поки той не розколовся. Сьогодні тут особливо важка, напружена атмосфера. Заходжу в двері будівлі і ловлю на собі більше поглядів, ніж зазвичай. А чому пині? Убивцю затримано, ось він тут. А це йде його адвокат, щоб його врятувати. Обох би схопити і на шибеницю. А спогади про справу Ренфро також даються в знаки. Минуло всього три тижні, а пам'ять у копів довга. Дехто з тих хлопців залюк Взяв би кийка і зламав би мені кілька кісток, якщо не гірше. Мене проводять лабіринтом приміщень для допитів. У кінці коридору двоє детективів відділу бивскурять і дивляться в одностороннє дзеркало. Один. Ленді Ріардон. Коп, який дзвонив мені сповістити, що зі всіх адвокатів Сіті було вибрано мене. Реардон – найкращий детектив з убивств у департаменті. Скоро йому на пенсію і роки взяли своє. Йому близько 60 та виглядає він років на 10 старшим. У нього густе сиве волосся, практично не торкане. Він продовжує курити і морщить лоба. Помічає мене, киває, мовляв підходь. Інший детектив зникає. Гарна риса Ленді Ріардона – його гранична чесність. Він не гайтиме часу на справу, яку не може обґрунтувати. Він ретельно шукає докази, але якщо їх нема, то нема. За 30 років він жодного разу не висунув помилкове обвинувачення підозрюваному у вбивстві. Зате, коли Ленді зарештовує за вбивство, то суддя і присяжні прислухаються та, ймовірно, винесуть Вирок на пожиттєвий термін. Він вів справу Джилляни Кемп від самого початку. Чотири місяці тому в нього був невеликий серцевий напад, і лікар порадив йому вийти на пенсію. Він знайшов іншого лікаря. Стаю поруч із ним, разом дивимось крізь дзеркало. Ми не вітаємось. Усіх адвокатів захисту він вважає барзотниками, тож ні за що не спуститься до того, щоб потиснути мені руку. Сванжер у кімнаті для допитів один. Він знуджено відкинувся у складному кріслі назад. Ноги заклав на стіл. Що він сказав? Цікавлюсь я. Нічого. Ім'я, звання, реєстраційний номер, а потім викликав вас». Сказав, що бачив ваше ім'я в газеті, то він вміє читати. Гадаю, IQ на рівні 130, він тільки виглядає недомком. Саме такий він має вигляд». Товстун з подвійним підборіддям, крупні коричневі родимки на шиї вище, поголена голова з коротесенькою щитиною, що нагадує чоловічі стрижки 60-річної до бітлівської давнини. Щоб привернути чи то увагу, чи то насмішки, він нап'яв абсурдно великі бірюзові окуляри в круглій оправі. Ну і окуляри кидаю я. куплена в аптеці дешева підробка, йому не потрібні окуляри, але він вважає себе дуже винахідливим, коли йдеться про маскування. Насправді, він не дурний. За останній місяць він кілька разів вислизав під, під нашу спостереження, але щоразу виротався додому. «Що у вас на нього є?» Ленді втомлено і розчаровано зітхає. «Небагато», – каже він, і я розумію, що це правда. «Він чудовий коп, він знає набагато більше за мене, та він випромінює впевненість». Достатньо, щоб висунути обвинувачення. Я б не проти, поки що про його арешт не йдеться. Шеф хоче притримати його на тиждень-другий, притиснути, знаєте, глянути, чи хлопець не зламається. Та насправді в надії, що станеться диво і нам пощастить. Навряд чи. Мабуть, нам доведеться знову його випустити між нами, кажучи, Руде, у нас мало що є». «Здається, у вас є багато підозр». Ленді форка і сміється. «Що є, то є. Щодо підозр, подивіться на нього. Я дав би йому 10 років одиночки, базуючись тільки на першому враженні. Може 5?» – кажу я. «Поговоріть із ними, якщо бажаєте, я покажу вам справу завтра». Гаразд, я зайду, але цього хлопця ніколи не зустрічав і я впевнений, що буду його адвокатом. Завжди постає питання оплати, а він не схожий на надто забезпеченого. Якщо він не імущий, ним не займеться громадський захист. А я вмію вмию руки. Розважайтесь. Четверте. Сванжер прибирає ноги зі столу, встає. Ми знайомимось. Міцний потиск руки, прямий погляд, рівний голос без ознак занепокоєння. Холоднокровно стримую себе, щоб не сказати йому зняти ті придрукувати окуляри. Якщо вони йому подобаються, то і я від них у захваті. «Бачив вас з потелику», – каже він. О той боєць, який вбив рефери, що з ним зараз?» «Справу не завершено, буде судовий розгляд. Ви ходите на бої? Ні». Дивлюсь з мамою по телеку, подумав зайнятися ними кілька років тому. Ледь не сміюсь, навіть скинувши 30 фунтів і тренуючись по 8 годин на день, цей тип 50 секунд не протримався по клітці. Певно, знепритомнів би ще в роздягальні. Сідаю за стіл, складаю руки і питаю. Отже, про що ви хотіли поговорити? Ота дівчина, чувак, ви знаєте, про що йдеться. Ці хлопці думають, що я якось причетний, і дістають мене. Вони вже кілька місяців ходять слідом за мною. Постійно шифруються, ніби я не знаю, що до чого. Це мене вже вдруге сюди притягли. Просто в якомусь серіалі. Дивитись і порядок. Коротше, ці хлопці забагато такого дивились, і актори з них дуже погані. Розумієте, про що я? Отой старий з сивою шевелюрою... Здаріється Реордон. Він хороший. Завжди прагне дізнатись правду і намагається мені допомогти. Ага. А от той кістлявий Барклі, він заходить і починає кричати. Одне й те саме. Хороший коп, поганий коп. Можна подумати, я не знаю ці гри. Це не моє перше родео, чувак. Це ваше перше обвинувачення в вбивстві, правильно? Чекайте, Супермен. Мені ще не висувають обвинувачення. Гаразд. Припустимо, вас звинувачують у вбивстві, я так розумію, ви хочете, щоб я представляв вас у суді, ну треба ж. А чого б я ще вас поч... покликав, пане Рут? Не впевнений, що адвокат мені потрібен уже зараз, але щось мені підказує, що до цього йдеться. Зрозуміло, ви працюєте, то тут, то там, скільки ви берете за справу щодо вбивства? Залежно від того, скільки можуть заплатити. За цю справу, для початку мені треба буде 10 тисяч. І це лише за етап до пред'явлення обвинувачення. Що ж до судового розгляду, йтиметься про серйозну суму. Якщо не домовимось, звертайтесь деінде. Деінде це куди? Офіс громадського захисту. Вони займаються майже всіма вбивствами. Цифри. Але де чого ви не врахували, пане Руд, А саме публічності не так багато є справ, таких важливих, як ця, красива дівчина, впливова сім'я і ще ота деталь з дитиною. Якщо вона народила, то де дитина правильно. Преса просто шаленітиме, тож ви маєте врахувати появу в усіх новинах вже сьогодні. Я бачу вас по телевізору. Я знаю, як ви сильно любите змагатись і красуватись перед камерами. Ця справа стане золотим дном для адвокату мого захисту. Невже не згодні, пане Рут? Він стукає нігтями по голові, а я не можу визнати його правоту. Я не працюю задарма, пане Сванжер, незалежно від публічності. У мене надто багато інших клієнтів. А як же? Відомий адвокат, я ж не викликаю якось новачка, щоб врекотувати шкіру. Вони говорять про смертну кару, чувак. І вони саме це мають на увазі. Гроші я дістану, так чи інак. Питання в одному, чи візьметесь ви за мою справу. Зазвичай на цей процес я у першій зустрічі підозрюваний вже відкидає обвинувачення. Я подумки відзначаю, що сванжар цього не робить. Він взагалі не переходить до теми своєї вини чи винуватості. На нього фактично чекає обвинувачення з наступним тривалим процесом. Так, кажу я, я представлятиму вас за умови, що ми узгодимо питання оплати і що вам таки висунуть обвинувачення. Думаю, до цього ще далеко. А поки що не говорить жодного слова копам, жодному копу. Зрозуміло, ясно, чувак. Ви можете зробити так, щоб мене не діставали. Я погляну, що можна зробити. Ми ще раз тиснемо руки, і я виходжу. Детектив Ріардо не зрушив з місця. Він дивився на нашу невеличку зустріч і певно ще й слухав, і хоч це було б незаконно. Поруч із ним, вдягнути у цивільне, стоїть Рой Кемп, батько зниклої дівчини. Він дивиться на мене неприховано вороже, так ніби кілька хвилин, проведені щойно з їхнім першим непідтвердженим підозрюваним, чітко доводять мою причетність до зникнення його дочки». Я співчуваю цьому чоловікові і його родині. Але цієї миті він хотів би послати кулю мені в потилицю. Під будівлею зібрали ще більше репортерів. Помітивши в мене, вони починають підстрибувати і штовхатись, протискаються повз них зі словами. Без коментарів, без коментарів, без коментарів під, знизливою, під зливою ідіотських запитань. «Пане Рут, це ваш клієнт викрав Джуліану Кемп?» – кричить один хочу зупинитись, підійти до цього клоуна і поцікавитись, чи здатний він задати ще ту піше запитання. Натомість проштовхуюсь повз них і застрибую фургон до напарника. П'яте о шостій телеведучий заявляє, що поліція ще має підозрювану у справі кемп. Показують фото, оторчене репортерами Арча Сванджера, коли він намагається вийти із центрального управління невдовзі після меде. За свідченнями джерел, звісно названих, але це поза сумнівом, джерела всередині будівлі, поліція його допитала. Його скоро заарештують та звинуватять у викраденні людині і вбивстві. Його звинуватість звину... підтверджують те, що він на нет и Адвокатом Себастьяна Руда показує мій сердитий позак на камери. Нарешті Сіті може зітхнути з полегшенням. Поліція знайшла вбивцю, щоб послабити неймовірний тиск, який на них чиниться, щоб почати процес впливу на громадську думку, щоб забезпечити презумпцію невинуватості. Вони, як завжди, маніпулюють пресою. Чутка звідси, чутка звідти, камери затримуються на обличчі, побачити, яке вже ніхто і не сподівався. Журналісти роблять своє і справу, і Арч Сванжер вже практично засуджений. Для чого морочитись зі слуханнями? Якщо копи не можуть висунути обвинувачення, обґрунтовані доказами, вони скористаються медіа, аби висунути звинувачення, обґрунтовані підозрою. У будівлі Шосте у будівлі офіційно і неофіційно, відомо як Олдкортхаус, я провів чимало часу. Це старовина велична споруда, зведена на рубежі століть зі стрімкими готичними колонами і високими стелями, з бюстами і портретами покійних суддів упродовж просторих мармурових коридорів, з гвинтовими сходами, з чотирма поверхами судових зал і кабінетів. Зазвичай тут людей стільки, що яблуку ніде впасти. Адвокати, зайняті своїми клопотами, учасники судових засідань шукають потрібну судову залу. Всюду блукають налякання родичів, обвинувачених у кримінальних справах. Потенційні присяжні стискають в руках свої повістки, поліцейські готуються до свідчень. У цьому місті 5 тисяч адвокатів і часом складається враження, що всі ми крутимось поблизу «Олдкортхаус». Аго, вруде, маєш хвилину? Мені не подобається його вигляд, ні тон, ні його безцеремонність. Хіба не варто починати з пане Руд? Я продовжу йти, він також. Ми знайомі? Питаю я. Неважливо, треба дещо обговорити. На ходу окидаю його поглядом. Кепські костюми, ідіотська сорочка, кілька невеликих шрамів на обличчі, залишених певно або кулаками, або пляшкою з-під пива. Та невже, вже, як кдаю я, треба поговорити про Лінка. Розум каже мені не зупинятися, але мої ноги наче приростають до підлоги. Усе всередині огидно стискається, а серце гупотить. Зупиняє погляд на відморозкові. Ну-ну, і де зараз Лінк? Минуло два місяці, відколи він здійснив неймовірну втечу з камери смертників, і я не отримав від нього жодної звістки. Я не дуже і прагнув цього, однак зараз я справді здивований, заскочений, зненацька, можливо, та не шокований. Переходимо в кінець коридору, де нікого немає. Відморозок повідомляє, що його звати Фанго, імовірність його, що в свідоцтві написано Фанго, 10%. У кутку стаю спиною до стіни, щоб тримати перед очима всіх, хто проходить поблизу. Ми говоримо стишено, ледве рухаючи губами. «У Лінка зараз непрості часи, ти ж знаєш», – каже Фанго. з грошима туго, дуже туго, бо копи стежать за всіма, хто хоч якось причетний до справи. Стежать за його сином, його людьми, за мною, за всіма». «Якби я сьогодні купив квиток на літак до Майамі, копи про це й дізнались би. Це напрягає, розумієш, про що я?» «Не дуже, але киваю. Він продовжує. Коротше, Лінк вважає, що ти йому трохи заборгував. Він заплатив тобі купу грошей і нічого за це не отримав. Ти його підставив. Ну, знаєш, Лінк тепер хоче відшкодування». Видушує з себе смішок, ніби почув класний жарт. Воно й справді смішно. Клієнт, який програє, хоче повернути гроші, коли справу закрито, От тільки Фанго не жартує. Смішно, озиваюсь я. І який же розмір відшкодування? Все, сто штук, готівкою. Ясно, тобто вся моя робота була справді безкоштовною? Так, Фанго, LinkedIn. Сказав би, що твоя робота пішла коту під хвіст. Нічим йому не допомогла. Він тебе найняв як відчайдуха, який мав спростувати його вину і витягти. Сталося інакше. Звісно, він фактично отримав поповній. Він вважає твою роботу препаршивою, тому відшкодовий. Лінк отримав поповній, бо він убив суддю. Як не дивно, коли таке трапляється, а трапляється таке вкрай рідко, це неабияк роздратовує інших суддів. Я все пояснював Лінку перед тим, як він мене найняв. Я навіть писав про це. Я говорив йому, що виграти його справу буде вкрай складно через неспростовані докази, пред'явлені штатом. Він, звісно, заплатив мені готівкою, та я поклав усе на рахунок і близько третини переказав уже дядечкові Сему. Те, що лишилось, вже давно потрачено. Виходить, немає чого повертати Лінку. На жаль. Неподалік з'являється напарник. Киває йому. Фанго помічає його, впізнає. Тоді каже. У тебе один підбуль, Руде. А у Лінка їх і досі багато. У тебе 30 днів, щоб зібрати гроші. Я ще прийду. Він розвертається, ідучи геть, буквально протискається повз напарника. Напарник скрутив би йому в'язи, але я ж... Жестами закликає його зберігати спокій. Не варто затівати бійку посеред Олдкортхаус, хоч мені доводилось бачити і таке. Чимало розгніваних адвокатів лізуть один до одного з кулаками. Сьоме. Невдовзі після того, як Тедео прославився вбивством рефери, починаю отримувати від лікарів пропозиції надати експертні свідчення, усі хочуть взяти участь в шоу. Загалом їх четверо. У кожного медична освіта і переконливе резюме. У кожного є досвід виступів у судових залах перед присяжними. Вони начитались про справу, надивились відео і всі дотримуються більш-менш однакової думки. А саме... Та був юридично неосудним, коли нападав на шонакінга в рингу, він не відрізняв правильне від неправильно, тож не усвідомлював суть своїх дій. Неосудність це юридичний термін, а не медичний. Я погорив з усіма чотирма, дещо повивідув, передзвонив адвокатам, які користувалися їхніми послугами, і зупинився на типові на ім'я доктор Таслман із Сан-Франциско. За 20 тисяч доларів плюс витрати він надасть свідчення щодо поведінки Татаю і вплине на присяжних. І хоч він ще тільки має зустрітися з підзахисним, він уже переконаний, що знає правду. Правда може бути дорогою, особливо якщо вона є високою. У В нашій системі повно експортів, які не квапляться навчати, досліджувати чи писати. Натомість вони вештаються країною, ніби найманці, і надають свідчення за щедру винагороду. Вихоплена проблема, набір фактів, загадкова причина, несподіваний результат, взагалі все, що завгодно. І ви знайдете вагон кандидатів, які бажають свідчити, спираючись на найрізноманітніші безомні теорії. Вони рекламуються, вони пропонують, вони полюють на справи. Вони тиняються поблизу місць, де адвокати збираються, щоб випити і поділитись враженнями. Вони вихваляються своїми вердиктами. Про власні провали вони воліють не згадувати. Їх буває дискредитують у ході прискіпливих перехресних допитів на відкритих судових засіданнях. Та вони все одно беруться за своє, бо і справді часто стають ефективними. У кримінальному провадженні експорту достатньо переконати лише одного присяжного засумніватись, щоб процес визнали недійсним. Переконати ще одного на повторному розгляду справи і штат визнає помилку. Зустрічаючись с део, як завжди у в'язничній кімнаті для візитів, обговорюємо можливу роль Талсмана у його захисті. Експерт свідчитиме, що у нього део потьмарився розум, він знавіснів і не усвідомлював, що відбувалось. Таддео ця теорія до вподоби. Справді, якщо подумати, він таки був неосудним. Я нагадую про гонорар. Він каже, що нема нічого. Щодо свого гонорару я теж наводив мову, та в мене було ще менше. Що й казати, я представляв би інтереси та запати просто через те, що люблю його. Ну і ще через публічність. Теорія Сімпсона щодо гонорарів-юристів я вам не заплачу. Ви робите це заради власного задоволення. Підзаробіть собі де інде. За підтримки Гаррі та Гаррі, які працюють з документами, подаю офіційне повідомлення, що лінію захисту ми базуватимемо на неосудності. Винахідливий прокурор Макс Манчині як завжди реагує незадоволено. Макс повністю контролює усі матеріали щодо запати. Перш за все, через неспростовні докази винуватості, але також і через публічність. Він продовжує вимагати 15 років за вбивство другого ступеня. Я наполягаю на десяти, Хоч я і не впевнений, що мого клієнта це потішило. За минулі тижні Тадео скористався правом на години безкоштовних юридичних порад для ув'язнених, а після них тільки утвердився в думці, що я можу задіяти якісь контакти і визволити його. Він хоче й собі скористатись однією з юридичних формальностей, про які відомо всім його співкамерникам». «До міста прибуває доктор Таслсман. Ми обідаємо. Він психіатр на пенсії. Йому ніколи не подобалося навчати або слухати пацієнтів. Юридична неосудність завжди його цікавила. Злочин скоєний в стані ефекту, нездоланий порив, мить в яку свідомість заповнена емоціями і ненавистю, скеровує тіло на жорстокі непередбачувані вчинки». Він прагне увесь час говорити сам. У такий спосіб він переконує мене у своїй геніальності. Слухаючи всю ту мечню, намагаючись прораховувати, як на нього реагатуватимуть присяжні, Встановлюю, що він симпатичний, активний, розумний, до того ж він цікавий співрозмовник. А ще він із Каліфорнії, живе за дві тисячі миль звідси. Усі судові юристи знають, що більшу відстань здолав експерт, то більше довіри він викликає у присяжних. Виписую йому чек на половину гонорару. Друга половина буде вже під час судового процесу. Він проводить дві години, аналізуючи Таддео, і оце так дивовижа. Тепер він упевнений, що малому потьмарився розум. Він злетів з катушок і не поби... ятає побиття рефери. Отож, тепер у нас є лінія захисту, хоч і доволі хистка». Я не дуже себе обнадію, адже штат приволочить двох трьох експертів, кожен з яких викликатиме не меншу довіру аніж та і їхня чудовість переважить нашу та де одаватиме свідчення, щоби собі завоювати довіру. Можливо, навіть витисне з когось сльозу, а тоді меншині розчавить його на перехресному допиті. Однак відео не бреше. Продовжую вважати, що присяжні дивлять, будуть дивитися його знову і знову, і таки побачать правду. Вони подумки глузуватимуть сталсмана, і насміхатимуться стадео, і ухвалять обвинувальний вердикт. Обвинувальний означає від 20 до 30 років. Під час судових слухань мені... Відомо, що, можливо, вдасться домогтись від прокурора терміну на 12 чи 15 років. Чи можу я переконати притомно 22-річного юнака визнати провину, щоб отримати 15 років? Сумніваюсь, блискучий Тадеозапати просто так не здасться. 8. Сьогодні восьмій день народження старчера. Безглузда, ізначальна постанова суду, якою визначено, скільки часу я проводжу з сином, чітко говорить, що я отримую по дві години з ним на кожен день його народження. Дві години – це забагато, на думку його мати. Вона вважає, що цілком вистачить і однієї години, а взагалі вона б воліла зовсім не відділяти на це часу. Її мета – повністю витіснити мене із життя сину. Але я цього не допущу. Може, в мене і жалюгідний батько, та я не здаюсь. І колись може настати той день, коли дитина захоче проводити час зі мною, аби забратися подалі від сварок між своїми мамами». Отже, я сиджу в Макдональдсі, чекаю, коли почнуться мої дві години. Нарешті Джудіт під'їздить на своєму службовому ягуарі і виходить разом із старчером. Вона рішуче веде його всередину, помічає мене, супиться, ніби думала побачити когось іншого і передає малого мені. «Повернусь о п'ятій», – шепить вона на мене. «Вже п'ятнадцять, по четвертій, зауважу я, та Джудіт мене ігнорує». Вона сердито виходить геть, син сідається навпроти мене. Як справи, друже, добре, мимрить він, ледь не жахаючись говорити зі своїм батьком. Навіть не уявляю, яких суворих наказів вона йому надавала. Їдучи сюди, не їж їжі, не пий напоїв, не грайся на дитячому майданчику. Мої руки не відповідає, коли він розпитиме тебе про мене, про аву чи про що-небудь, що стосується твого дому. Не проводь час весело. Зазвичай на те, щоб струсити себе трепити, розслабитись в моєму товаристві, йому потрібно кілька хвилин. З днем народження, кажу я. Дякую. Мама казала, у тебе в суботу велика вечірка. Багато дітей, торти і все таке має бути весело. Мабуть, каже він, мене на свято, звісно, не запросили. Воно відбуватиметься у нього вдома, там, де він живе, половину свого життя із Джудіт та Авою, у місті, якого я ніколи не бачив. І голодний, Він оглядається навколо «Макдональдс. Дитячий рай», в якому все ретельно продумано для того, аби люди прагнули їжі, які на настійних плакатах виглядає значно апетитніше, ніж на столах. Він вдивляється у великий постер з рекламою нової лінійки Морозова під назвою «Макглейсі». Виглядає доволі апетитно. «Я, певно, спробую одне з таких, кажу я. А ти?» «Мама каже, що я тут нічого не їв. Каже, що тут усе для мене шкідливо. Зараз час мій, а не Джудіт. Усміхаюся і змовницьки нахиляюсь до нього. Але ж мами тут немає, правда? Я не кажу, що ти не хочеш між нами хлопцями, гаразд?» «Гаразд!» – усміхається він. Витягую з-під стола коробку в подарунковій обгорці і кладу її на стіл. «Це тобі, друже. з днем народження. Гайда, розпаковуй!» Він хопає коробку, і я рухаю, рушаю доказ. Коли я повертаюсь з морозом, він розглядає на столі маленьку дошку для нардів. Коли я був хлопчаком, дідусь навчив мене грати в шашки, тоді в нарди, потім в шахи. Я захоплювався усіма різновидами настільних ігор. У дитинстві мені дарували настільні ігри на дні народження і на різдво. Коли мені виповнилось 10 років, у моїй кімнаті назбиралось кілька полиць таких ігор. Величезна колекція, про яку я ретельно дбав. Я рідко програвав у будь-якій з ігор. Найбільше я любив нарди, Постійно надокучов дідусеві, мамі, друзям та насправді будь-кому проханням пограти. У 12 років я зайняв третє місце на міському дитячому турнірі. У 18 добре змагався в дорослих турнірах. У коледжі я грав на гроші, поки інші студенти не перестали грати зі мною. Сподіваюся, щось подібне передалося моєму синові. Стає очевидним, що зовні він майже напевно буде схожим подібним до мене і говоритиме, як я. Він дуже хміт Кмітливий, хоч можу визнати, що в цьому він зазвич... завдячує переважно своїй мамі. Джудіт і Ава не дають йому грати у відеоігри. Після справи Ренфро. Мене це хвилює. Що це? Питає він, беручи Макглесі і дивлячись на дошку. Це називається нарти. Старовина настільна гра. Я навчу тебе грати. На вигляд складно, коментує він, беручи ложку. А справді ні. Я почав грати, коли мені було вісім років. У тебе вийде. Добре, сприймаю виклик він, я розставлю шашки і починаю з основ. Дев'яте. Напарник паркує наш фургон на переповненому майданчику і йде до торгівельного центру. Він зайде у двопороковий ресторан, який займає одне крило торгівельного центру, і знайде місце біля вікна у невеликому барі на другому поверсі. Звідти він стежить за фургоном, щоб побачити, чи хтось ще стежить за фургоном. О 16.00 Арч Сванджер стукає у розсувні двері. Відчиняю, запрошую до свого офісу. Він сідається у зручному кріслі і роззирається. З усмішкою розглядає шкіряний салон, телевізор, стереосистему, софу і холодильник. Круто, каже він, це справді ваш офіс? Справді. Я думав, така велика птиця, як ви, має розкішний офіс в одній з висоток у центрі. Колись мав, але його спалили. Тепер віддаю перевагу рухомим цілям. Він якось мить, дивиться на мене, ніби не вірить, що я говорю серйозно. Замість дурнуватих блакитних окулярів, на ньому строгі окуляри з чорною оправою. Завдяки чому він виглядає якимось інтелігентнішим. Він одягнутий в чорний фетровий шкет на вигляд справжній. Хороший образ, ефективне маскування. З відстані десяти кроків, і не скажеш, що це той самий хлопець. Справді? Ваш офис спалили? Перепитує він. Так. Років зо п'ять тому. Не питайте, хто бо, я не знаю, або наркодилер, або хтось із викритих копів. Особисто я думаю, що наркодилер, бо поліція продемонструвала певний ентузіазм, коли довелося розслідувати пожежу. Знаєте, а мені це подобається, пане Рут. Можу я вас назвати Себастьян. Краще, пан Рут, поки я не найнятий. Після того можете називати мене Себастьяном. Гаразд. Пане Рут, мені подобається, що коли копи недолюблюють вас, а ви недолюблюєте їх. У мене багато знайомих поліцейських, і ми добре ладнаємо. Трохи перебільшую я. Мені подобається, не відспурюю ще кілька. Повернемось до справ. Я переговорив з детективом нашим знайомим Ленді Ріардоном, і у них не так багато доказів. Вони цілком упевнені, що ви винні, лише поки не можуть цього довести». Для нього це був би чудовий момент – заперечити свою провину. Згадалось би, просте і невигадливе на кшталт я не той, кого вони шукають. Натомість він каже, у мене вже були адвокати, кілька адвокатів, переважно призначені судом, та я ніколи не відчував, що можу їм довіряти, знаєте, але вам, пане Рут, я довіряю. До справи Арч, за гонорар 10 тисяч доларів я представлятиму ваші інтереси на стадії висунення обвинувачення. Як тільки вам висунуть обвинувачення і справа дійде до суду, моя робота завершиться. А тепер можемо переходити до обговорення нашої майбутньої співпраці. У мене немає 10 тисяч доларів і вважаю, що це забагато для стадії висунення обвинувачення. Я знаю, як працює система. Щодо цього він не помиляється. 10 штук за початкову стадію – це такий перебір, але я завжди починаю з високих ставок. Я не збираюсь вступати в переговори, Арч. Я зайнят адвокат, у мене повно клієнтів. Він виймає з кишені сорочки, згорнутий чек. Тут 5 тисяч – це з маминого рахунку. Це все, що в нас є. Розгортаю чек. Банк місцевий, 5 штук, підпис Луїза Пауелло. Пауел, каже він, це і третій чоловік покійний. Мої батьки розлучились, коли я був малий. Я так давно не бачив мого любого тата. П'ять штук залишають мене у грі і в новинах. І це непогана плата за перший раунд чи два. Я згортаю чек, кладу його собі в кишеню сорочки і дістаю договір про надання юридичних послуг. Мій телефон лежить на маленькому столику, переді мною вібрує, це дзвонить напарник. Перепрошую, я на секунду мушу відповісти. Це ж ваш офіс, двоє копів у білому джипі за 50 кроків від вас, каже напарник, щойно підїхали і дивляться на фургон. Дякую. Тримай мене в курсі. Звертаюсь до Сванджера. Ваші приятелі вас вистежили, вони знають, що ви тут і знають мій фургон. Немає нічого поганого в зустрічі адвоката з клієнтом. Він хитає головою. Вони всюди слідують за мною, ви маєте допомогти. Я докладно обговорю з ним контракт, коли все стає зрозуміло, ставимо наші підписи. Я негайно рухшаю до банку, оголошую для певності, якщо з чеком щось не гаразд, контракт анульовується. Зрозуміло? Думаєте, я виписав лівий чек? «Не можу стримати посмішку. Його підписала ваша мати. Я не ризикуватиму. Вона забагато пиячить, але вона не шахрайка. Перепрошую, Арч, я мав нити на увазі. Просто мені вже доводилось утримувати недійсні чеки». «Як хочете», – відмахується він від мене. «Якийсь час сидимо, втупившись у стіл, я зрештою кажу. Чи є щось, що ви хотіли б обговорити тепер, коли у вас є адвокат?» У цьому симпатичному холодильничку пиво є, нахиляюсь, відкриває дверця та виймає банку пива. Він відкриває пиво і робить довгий ковток. Йому подобається. Це, певно, найдорожче пиво, яке я колись пив зі сміхом, каже він. Як варіант, зверніть увагу, жоден інший адвокат не пропонував би вам алкоголь у власному офісі. Так і є, ви перший. Ще один ковтоку тож, Себастьяни, тепер, коли я заплатив половину гонорару і ми підписали контракт, можна вас називати Себастьяном. Хай буде Себастьян. Добре, Себастьяни, то що, крім пива, я отримую за 5 тисяч доларів? Для початку юридичні поради і захист у копів не буде спокусив хопити вас мучити дошкульними 10-годинними допитами. Вони триматимуться подалі, адже діятимуть за буквою закону. У мене є зв'язок з детективом Реардоном і я пробую тим, переконати його, що у них недостатньо доказів, аби рухатись далі. Якщо вони здобудуть новий доказ, є шанси, що я про це знатиму. Він перевертає банку, витрушує з неї останні краплі, витирає рот рукавом. Жоден спраглий студент не впорався б з банкою пива швидше. Зараз ще один чудовий момент для нього сказати, щось на кшталт доказів не існує. Однак він, відригнувши, питає, а що якщо мене заарештують? У такому разі я прибуду до в'язниці і намагатимусь вас визволити. Однак це буде неможливо. У цьому місці звинувачення убивстві усуває можливість звільнення під заставу. Я подам ці листу склопотань, нароблю галасу. У мене є друзі в газеті, я поділюю з ними фактами, що поліція не надто забезпечена доказами. Почну тиснути на прокурора. Як на 5 тисяч доларів, це небагато. Можна ще одне пиво? Вагаюсь якусь мить, тоді вирішую, що два пива буде його межею. Принаймні в моєму офісі. Подаю йому ще одну банку зі словами. Я просто зараз поверну гроші арч, якщо наша угода вас не влаштовує. Як я вже казав, я зайнят адвокат, і у мене повно клієнтів. П'ять тисяч баксів не змінять мого життя. Він відкриває банку і голосно сьорбає. Хочете, щоб я повернув чек? Питаю я. Ні. У такому разі припинить скиглити щодо гонорару. Він дивиться на мене. Це вперше я ловлю на собі холодний і порожній погляд вбивці. Мені таке вже траплялось. Вони прикінчать мене, Себастьяни, каже він. Копи не можуть нічого довести, не можуть знайти вину, а на них помітно тиснуть. Вони мене бояться, бо якщо заарештують мене, то їм доведеться мати справу з вами. А за браку доказів вони не хочуть передавати справу до суду. Уявіть собі, вердикт не винен після такої гучної справи. Тому буде щось на зразок короткого замикання, так вони позбудуться мене і збережуть всіх від клопотів. Я знаю, бо вони мені самі розповіли. Не детектив Ріардон і не тільки ті великі цаби в центральному управлінні, розповіли патрульні. Одні хлопці, які стежать за мною день і ніч. Вони наглядають за трейлером, коли я сплю. Вони мене дратують, лають і погрожують. І я знаю, що коли вони хочуть вбити мене, Себастьяна, ви ж знаєте, який насправді гнилий цей департамент. Він змовкає і ковтає ще пива. Сумніваюсь, не погоджуюсь я. Звісно, є в Атарі паршиві вівці, але ніколи не стикався з тим, щоб вони позбувались від підозряного вбивстві, лише тому, що не можуть його дотиснути. Я знаю одного типу, якого вони вбили, наркодилера, обставили так, ніби то була провалена доставка я не збираюся обговорювати. Є одна проблема Себастьяна. Якщо вони пустять кулю мені в голову, то ніколи не знайдуть тіла дівчини. Всередині все перевертається, але зовні залишається незворушним для обвинувачених природньо не визнавати провину. Неймовірно, що він зізнався у злочині тим паче на такій ранній стадії. Я ніколи не питаю підзахисних у кримінальних справах, чи вони винні. Марна трата часу. Вони в будь-якому разі збережуть. Перепрошую обережно. Тобто ви знаєте, де є її тіло? Давайте говорити напряму, Себастьяне. Тепер він мій адвокат, і я можу казати вам все, що завгодно. Правильно? Якби я вбив 10 дівчат і розказав би вам про це, то ви могли б повторити ані слова. Так? Це правда. Ніколи... Із цього правила є лише один виняток. Якщо ви розкажете мені щось конфіденційне, а я вважатиму, що це становить небезпеку для інших людей, тоді я можу переказати все це офіційним органам. В іншому випадку, я ніколи не зможу нічого розказати. Він задоволено посміхається і надпиває. Розслабтесь, я не вбивав десяти дівчат. І я також не кажу, що вбив Джилляну Кемп. Але я знаю, де вона закопана. Ви знаєте, хто її вбив? «Мовчіть». Тоді він каже, що знає, і знову мовчить. «Очевидно, імен він не називатиме. Тягнуся до холодильника і дістаю пиво для себе. Кілька хвилин п'ємо мовчки. Він стежить за кожним рухом, ніби знає, як шалено калатає моє серце. Зрештою я кажу, гаразд, я ні про що не питаю, але чи вважаєте ви, що для когось, наприклад, для мене, важливо знати, де вона?» Але треба ще це обміркувати. Може, я вам завтра розкажу. А може і ні. Думаю про родину Кемп і про немовне жахіття, яке їх спіткало. Зараз я ненавиджу цього хлопця і залюбки побачив би його за гратами. Коли не гірше. Розсівся, як джокулу в моєму фургоні пиво-сюрбе, а родина тим часом страждає. Коли її вбили, не даю йому зістрибнути з теми. Точно не знаю. Я цього не робив, присягаюсь. Але вона не народжувала в полоні, якщо саме це вас цікавить. Ніхто не продавав дитину на чорному ринку. А вам чимало відомо, так? Мені відомо забагато, і це може в мене вбити. Мені може доведеться зникнути. Розумієте, втеча – явна ознака провини. Це буде використано проти вас у суді. Я не радий би вам вдаватись до цього». Тобто ви хочете, щоб я лишився і піймав кулю, поліцейські не вбиватимуть підозрюваних у вислах гаразд гарч. Повірте мені. Він зминає свою банку і лишає її на столі. Зараз мені більше нічого сказати, Себастьяне. Ще побачимось. Мій номер у вас є. Він вичиняє двері виходить. Напарник бачить, як він оглядається навколо, видивляючись копів. Тоді заходить в торгівельний центр і зникає. Ми з напарником одразу їдемо в банк. Із чеком не все гаразд. Майже годину набираю Арча, поки дозвонюсь. Він просить вибачення і обіцяє, що завтра чек буде дійсним. Щось мені підказує, що я був дурним, повіривши йому. Десяте. Ранок, 4.33. У мене дзвонить телефон. Хопаю його номер незнайомий. Так завжди починаються неприємності. «Ало!» – кажу я. «Привіт, Себастьяне, це я, Арч. Маєте хвилинку? А як же, Арч? Як не дивно, я не такий вже й зайнятий посеред ночі. Глибоко вдихає і відповідає. Звісно, Арч, я маю хвилинку, але зараз четверта ранку, тож сподіваю, воно того варте. Я вже не в місті. Словом, по справжньому втік. Я їх позбувся. Вислизнув з їхніх сіток і я не повернусь, тож їм ніколи мене не впіймати». «Велика помилка, Арче, краще знайдіть собі нового адвокату. Мій адвокат Ви, Себастьяне, чекне дійсне, Арче, пам'ятаєте, що я казав? Але він і досі у вас. Спробуйте перевірити його сьогодні». Присягаюсь, він буде дійсним. Його мова швидка і уривчаста. Звучить так, ніби він і справді біжить. Слухайте, Себастьяне, я хочу, щоб ви знали, де та дівчина добре, просто на випадок, якщо зі мною щось трапиться. Є інші задіїни в цьому всьому, і мені справді може не пощастити. Розумієте, про що я?» Не зовсім. Я не можу все пояснити, Себастьяне, це складно. Вони йдуть за моїм слідом, і копи, і певні люди, на фоні яких копи здаються скаутами-початківцями. Це дуже погано, Арчи. Я не можу вам допомогти. Ви бачили коли-небудь бюлборд на шосе десь у годині ходу на південь? Величезний яскравий знак біля кукурудзяного поля з написом «Зворотня вакзектомія». Бачили я коли-небудь, Себастьяне? Не думаю. Здоровий глуст і інстинкти вимагають негайно завершити цей дзвінок. Просто тупо покласти трубку і більше ніколи з ним не говорити. Однак тіло заклякає, я не можу цього зробити. Його голос веселіший, ніби йому це відверто подобається. «Зворотня вазектомія доктора Ву. Приймаємо всі страхові поліси. Дзвоніть 24 години на добу. Дзвінки безкоштовні. Ось де вона закопана, Себастьяне, під тим білбордом, біля самого кукурузного поля. Мій батько зробив вазектомію за два роки до мого народження. Не знаю, що пішло не так, але моя мама була добряче спантелична. Може вона ще з кимось зустрічалась? То хто ж мій батько, так?» Думаємо, ми ніколи не дізнаємось. Хай там як, вагзектомія мене завжди зачаровувала. Чик тут, чик там, їдеш додому і стріляєш холостими до кінця життя. Така проста процедура і такі драматичні результати. У вас є дівка Себастьяне?» Щось не віриться. Ви ж такий жеребець. Отже, ви закопали її? Ви хочете сказати арче? Нічого я не хочу сказати, Себастьяне. Тільки попрощатися і подякувати за те, що тримаєте це в таємниці. Я ще дам про себе знати. Одинадцяте. Загортаюсь в ковдру, сідаю на невеличкій зовнішній терасі. Холодно, темно, вулиці внизу, далеко, такі тихі і порожні. У подібні моменти я замислюю, чому став адвокатом із захисту в кримінальних справах. Чому я вирішив все життя намагатись захищатись людей, які майже в усіх випадках накоїли щось жахливе? Зазвичай я можу виправдати цей вибір, але в такі моменти, як зараз, себе не обдурш. Я думаю про архітектурний коледж, мій другий вибір. З іншого боку, я знав кількох архітекторів і у яких були свої проблеми. Сценарій перший. Сванжер каже правду. У цьому випадку, чий зобов'язує мене етика і обов'язок, зберігати мовчання. До речі, питання, чи я справді є його адвокатом. І так, і ні. Угоду ми підписали, але він її порушив, заплативши мені недійсним чеком. Немає угоди, немає представництва інтересів, але все не так просто. Я зустрічався з ним двічі, і протягом обох зустрічей він вважав мене своїм адвокатом. Обидві зустрічі проходили як справжні зустрічі адвоката з клієнтом. Він просив парад. Я їх надавав. До більшості з них він прислухався. Він зізнався мені. Коли він розповідав мені про тіло, він був цілком упевнений, що говорить зі своїм адвокатом. Сценарій другий. Припустимо, я його адвокат. Я його більше ніколи не побачу і вирішу розповісти поліції те, що він розповів мені. Це буде серйозним порушенням довіри клієнта, можливо достатнім, щоб позбавити мене ліцензії. Але хто скаржитиметься якщо він у бігах, якщо він помре, скільки шкоди він може мені завдати? Сценарій третій. Чимало. Якщо тіло і справді там, де він каже, і я розповім поліції, сванжера шукатимуть, знайдуть, допитають, висунуть обвинувачення і запроторять в камери смертників. Звинувачувати він буде мене і буде правий. Моїй кар'єрі настане кінець. Сценарій четвертий. Я за жодних обставин нічого не можу розповісти поліції. Вони не знають, що мені все відомо, а я не збираюся їм розказувати. Думаю про родину Кемпі і про їхні гори, але ніяк не можу порушити конфіденційний характер відносин. Якщо пощастить, родина ніколи не дізнається, що я знав. Сценарій п'ятий. Сванжер бреше. Надто вже йому не Терпілося мені розказати, він веде свою гру і втягує мене в якусь підозрілу схему, яка може закінчитися тільки погано. Він знав, що чек недійсний, його би стала на мати ніколи в житті не бачила п'яти тисяч доларів, власне, як і він сам. Сценарій шостий. Сванжер не бреше. Я можу злити інформацію нейту спорю в моєму круту в департаменті. Тіло знайдуть. Сванжера піймають і відправлять на судовий процес. А мене й близько біля будівлі суду не буде. Якщо він був дівчину, я хочу, щоб його ув'язнили. Вигадую ще кілька сценаріїв, і все видається ще заплутанішим, а не зрозумілішим. О 5.30 п'ю каву. Поки вона заварюється, ставлю в піраміду всі 15 куль і розбиваю надзвичайним яким ударом. Сусід поруч скаржився на звуки ударів кулю у дивний час, тож я управляюсь у делікатності власної гри. Проводжу серію. Вісім куль опускаються в кутобулузу, лузу, і я наливаю чашку міцної кави і проводжу чергову серію. Ще одна піраміда, і я лишаю чотири кулі у дюймі від лузи. Тридцять три підряд. Непогано. Зворотня вакзектомія. Дванадцяте. «Поліція зі мною, за мною стежить, але не дуже прискіпливо. Напарник каже, що вони тримаються у мене на хвості приблизно половину часу, що вони поживавились, коли я спілкувався зі сванджером у фургоні, але тиждень тому поживавлення скінчилось. Напарник висаджує мене біля Кенкарс, парковки дешевих уживаних автомобілів в латиноамериканській частині міста».